أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد توقي وقتي اندلئ نمفوليز ودراستنا في تفسير القران الكريم لا هي توكو كاتيكا سوره يا 27 سوره النمليه ينيه ايه سنة تاتو. Mwenyezi Mungu Mtukufu Subhana huwa Taala anasema katika sura hii kwa funguizi wa 223 Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim bin Taasi hizi ni kama kawaida ya herufi zinazofunguliwa sura baadhi ya sura ni herufi ambazo tunaashiriwa maana ambao anayajua kwa hakika hasa mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio wafasiri wa kweli wa sijigamba kuomalizia hapo kusema Allahu a'lamu bi hii bithalika. Tilka ayatu al-Qur'ani wa kitabi mubini Hizi ni aya za Qur'ani na kitabu chenye kuweka wazi ukweli wake. Hudan wa bushra lilmu'minin. Ni muongozo, na nipongezi kwa waamini Wanamuamini Mwenyezi Mungu kwake na kwa ukamilifu wa sifa zake na uwezo wake wa kutoa na kujamua. Alladhina yuqimuna salata waumini ambao wanadumu kutekeleza sala wao yutona zakata na zaka wa hum bila akhiratihum yuqinun. Nao siku ya mwisho ambayo ni siku wa viumbe wote na kuhesabiana kulipwa kwa mujibu wa vitendo vyao wema kwenda peponi milele na waovu kwenda motoni milele fa hao you can waona kwamba hiyo siku iko na muda wake ukifika itadhihiri inaladhina la yu'minuna bil akhirah lahum a'malahum fahum ya'mah ya Hakika ya wale ambao wasioamini akhera tumewapambia wao vitendo vyao viovu wakaviona vema fahum ya'mahun kwa hivyo wao wanazumba zumba, zumba wanazurura zurura hawajui lipi kulifanya na lipila la kuacha ulaika allathina lahum su'u alathab watu tahao ndio wale ambao walishadhibitikiwa na adhabu mbaya kabisa na ngumu ya siku ya kiyama wa hum fi al-akhiratihim nao siku hiyo ya mwisho siku ya kiyama hao ni watu wa walio kula hasara mwisho kula hasara ni watu walio kula hasara wa khasara. wa innaka latulqa al-qur'ana min ladun hakimin wewe muhammed unafikishiwa qur'ani unafikishiwa kwamba somo kikitoka kwa mwenye mwangu mwenye hikma, na ujuzi. Sasa katika Korani kuna masimulizi ya mambo mbalembali ya mitume iliyotangolea. Miongoni mwa hiyo basi ni mtume Musa. kala Musa. Kumbuka pale aliposema Musa aliwaambia jamaa zake, mke wake na watoto wake wakati wanaondoka Yemen wanaelekea Misri. Inni anastunara anamwambia wake jamani mimi ni mpiuona ali moto niachieni ni, ni ufuate moto ule saatiikum minha bi khabarin kutokana na moto ule habari nzuri au atikum bi shahabin qabasin au niki kosayebase setoripa topu mtakuleteni japo cheche la moto la alakum ili elina nini mjisaidie ya baridi Falamma ja nu dia amburika man fi wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin aliambiwa musa amburika amibarikiwa man fi nar wale uliyoona wakati ka mwangaza wa moto wa man haula mbarikiwa na ule ambaye uko pembezoni na muungaza huo wa Allah na utakatifu ni wake mwenye zingu rabbil alamin muumba mlezi wa viumbe wote ya musa ewe eh musa we inna ana la azizul hakim hii habari iliyoko hapo na uliyotua wewe hapa, hapa, hapa uhudhurie hadhara hii ni kuwa mimi ni mwenyezi wako mimi ni mwenyezi wako mwenye nguvu za kushinda na mwenye hikima wa alqiya saka na hebu kwa ufupi hatuwa ya kwanza takakupa ya miujiza iweke chini fimbo yako pana Musa akaiweka falamma raha tahtazuka annaha janum wala mudbiran wa lam ya musa la takhaf ini la yakhafu ladayya al musa akaiweka fimbo yake papo hapo akaiona fimbo imeshaduka joka kubwa linatikishika joka kubwa lakini harakati zake kama kipilili kijoka kidogo kaanaha janu ta ha tazungatikishika kaanaha jaannun kama kipilili wala mudbira aligeuka Musa kutaka kukimbia wala myake bila kutasama nyuma akasimamishwa na Mwenyezi ya Musa la takhafu ewe Musa usiyogope inni la ya khaf ladayya al mimi hawaogope mbele yangu wajumbe illa man zalama thumma husnan ba'da su'i fa inni ghafuru rahim lakini mwenye kudhulumu nafsi yake kisha akabadilisha kabadilisha mwanendo akatenda mema baada ya mabaya aliyokuwa akiyafanya baya acha fa inni ghafurur rahim basi mimi ni msamihaye ni nimrahimee. Huo ni wa kwanza. Wa adkhil yadaka fi jaybika takhruju baydha. Muujiza wa pili. Ingiza mkono wako kwenye kanzu yako. Ingiza mkono wako kwenye shingo ya kanzu yako ile sehemu ambayo inaitwa lesania kanzo takharu li mkono wako ukitoka utatoka hali ya kuwa mweupe mabadilika rangi minghairi su lakini si kwa ugonjwa wala siku madhara yoyote miwili Fi tisi miyati katika jumla ya miujiza tisa ambayo utaipewa uende nayo ila firaun kwa firaun na jamaa zake Waje zingu, wale waje wam, kwa Mwenyezi Mungu kwa Mwenyezi Mungu wa mkheri wa wala siwaambie watu wa wabudu wao innahum kanu qauma mfasiki kwa na farao na jamaa zake wamekuwa ni watu wa kabisa hawafuati sheria hawatendi haki falamma jaatuhum ayatuna mabsera ilipojia wao miujiza yetu yenye kuonyesha ukweli kalu hazi hara walisema farao na jamaa zake huyo Musa huyo alichokuja nacho ni uchawi wa dhahira wajahadu biha wa ukweli huwa wa Mwenyezi Mungu wastaiqanata anfusuhum pamoja na nafsi zao zinayakinesha mana nafsi zao zilikuwa zinakubali kwamba hayo ni muujiza lakini wao wakazikata wakaikataa mnenza hiyo kaikanusha dhulman wa uluwan kwa kibri na kwaiona bora fambur kaifaka ka na aqibatu basi hebu angalia jinsi yalivyokuwa mabaya matokeo ya mwisho ya watu waaribifu. Waligharikishwa katika mto wa suez canal wakafili mbali wao wanyama wao dhamali zao nasim mansi ya kisa baada ya kisa cha nabi Musa Mwenyezi Mungu kilogo kidogo kisa cha nabi Dawud, Asa, zingua, la wa Dawud na Manawe fa sa Mwenyezi Mungu atayna Dauda wa Sulaiman ilma hakika limpa Daud na Sulaiman ilmu waqala wa kasema alhamdulillah alladhi faddalna ala kathirin min ibadihi sifa zote anaastahili Mwenyezi Mungu ambaye ametufanya sisi watu bora kuliko wengi katika waja wake walioamini pawaritha Suleimani wa Dauda na alimrithi Sulemana alimrithi baba yake Dauda waqaala kisha akasema kuambia umati ya ayuha ulimna mantaqa tumefundishwa sisi matamshi ya ndege wa utina min kulli shay'in na tumepewa umilkaji na madaraka ya kila kitu ina hadha lahu al-fadl al ya hili ni fadhila kubwa za mwenyezi wa Sulaimani al-sulaiman yunuda wa daud askari zake min al wal katika majini na watu wa tayran na fa hum yusa'un wa lau, wale vikosi tofauti hata idha ala wadil namli kikosi kimoja cha askari zake Nabi Sulaiman kilipita katika sehemu moja ya la kijiji cha sisimizi nduruchungu qalat namlatun akasema kiongozi wao amerjeshi wao ya ayuhan namlu Eni sisi mizi kirevu chungu ni. Urukhu masakinakum inkiya nyumbani mwenu la yatiman nakum Sulaimanu wa junudu asijaka kusageni sageni Sulaimanu na jeshi lake. Wa hum wakati wao hawajui kwamba wao wanaua. Kwa sababu yenyewe madogo. waonekani na jeshi lake kubwa na wao ni mingi. Kwa hivyo anaweza kuaghamieni mka saga saga msijulikane kabisa lakini lakulifanya kolefanya kimbilieni kimbilieni kimbilieni katika nyumba yenyewe mashimo nipa soko ya ardhi nabiusuleema atakaposikia habari hiyo ya mduduchungu, pata basama dahika akakenoa kwa kucheka mikauliha kutokana na usemi wa mdudu huyo waqala akasema rabbi auziini an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya ewe mola Nijaliye mwenye kupata fursa unifanye mimi mwenye fursa yako kushukuru wewe, neema zako ambazo Ulizo zinemesha kwangu na juu ya wazazi wangu na niwafikishe nitende mema ambayo wewe unayaridhia. Na kuomba waalesne uniingize Birahamatika kwa rehema yako uniingize Pia ibadi kasalihi katika jamii ya watenda mema. akarudi sulaiman ibn kwake baada ya msafara huo, mtukufu uliyompatia taaluma kubwa sana watafakada taira. katika jeshi lake lilikuwa na kikosi cha ndege ambaye kiongozi wao alikiitwa hudhud Fakala, akasema ma liya la ara alhudhud am min Mbona simuoni hodi au hayo hapa. Kidawaapi? Kaondoka bila ruhusa. La u'adhibanahu adhaban shadida. Atakaporudi nitamti adabu kubwa au la adhabanahu au nitamchinja. Au la ya'tiyani bisultanin mubin. Akitaka salama, asalimike na hayo yote. Alete hoja, alete hoja ile wazi inaeleweka. Famaka thaa kudehe aliporudi safari yake alikaa mbali lakini karibu ya mtume Sulaiman faqal akamwambia nabii Sulaiman ahadtu bimalam tuhitbi mwejumama mimi kweli niliondoka bila rifsa lakini ni mesharudi niko chini yako na kwa taarifa yako mimi nimepata elmu ya kitu ambacho wewe hujapata elimu hiyo Wajii kam 70 nimekujia nikitoka nchi ya Saba binaba in yaqeen pamoja na habari ya uhakika na mzuri kabisa habari nzuri yenye uhakika Ini wajatu tamlikuhum pokoni liko point kwenda view mimi nima... watu wanaye mwanamke anayeongoza wa utiat na mwanamke huyo amepewa mimkulishe uwezo na madaraka kila kitu walaha arshun Na na'anacho kiti cha utawala kikubwa wajatuha jambo la kushangaza mimkuta mvbi huyo Wakaumaha yeye na watu wake raia zake yasjuduna lishamsi wanasujudia jua min duni lahi like, kimche moyo zingu wazayyana lahu alshaytan amewapambia shaytani amalahum bitu fawo hivyo vyovu, vyo vyo vyo fwasadduhum anis-sabil na kawazuiyak wa na njia ya haki Kwa humla la yahtadun kwa hivyo hawaongoke alla yasjudu lillah kwa nini wasin sujudie mwenyezi Mungu ladhi ambaye hukuriju al-khaba anaonyesha mvua katika mbingu akawatesha mimea wala ardhi katika ardhi. mvua inatoka upande wa mbinguni na mimea inatoka kutoka ardhi wa yaalamu ma na wa ma tuudun Mwenyezi Mungu ambaye anajua mnachoficha na mnacho Allah Mwenyezi Mungu ambaye la ila illa hu hakuna mwingine anastahiiki kuabudiwe isipokuai Rabu Arshil Azim Bwana muumba mwelekevo muendeshaji wa arshi tukufu ya utawala Kala, baada ya huyo dukotoa maelezo yake hayo, ripoti yeye ya alokuja nayo, Bana Suleimani akasema, "Sanadhuru, tutangalia. Asadakta amkunta kunt al Tutachunguza habari yako hii uliokuja ileta, tujue kwamba wewe ni mkweli au muongo. Iذهب بكتابي hadha. Kwanza kwa ufupi kabisa, rejea uko huko ulikokwenda. Uwende na barua yangu hii." falqih ilayhim. nenda ukaifikishe kwao thumma tawalla kisha pembeni ungojee lipi jibu gani utakadorepewa kakawa anu aepuke pamburu angalie madha yarjihun jibu gani watalorejesha qalat hunud alikanda zake moja kwa moja na kuifikisha barua ile mpaka kwa balqis ambaye ndem mkwe wenyewe alimkuta amemiliki ametawala mitawala. qis baada kuipata barua ile ilikana alisema kuambia watu wa barzalah yake ya ayyuha malau, inni ulqiya ilaya kitabun karim ani waheshimiwa barzalang mimi nimeletea barua leo barua hiyo ni barua tukufu si mchezo madhumuni ya barua hiyo ni kama haya innahu min sulaiman ni kama baruhia inatoka kwa Sulaiman wa inao bismillahir rahim na kwamba kwa jina la Mwenyezi Mungu wa waombe wote kwa neema za kuenea za duniani na mrehemeu waombe wema watifu kwa neema maksusu za peponi alla taalu alaya wewe balkis na watu wako baraza lako wabora hiyo waatuni muslimin tena mnijie hali ya kuwa msha Kufuatana baruwa hii mje katika hali ya utiifu kwangu hali msha selimu mwenye Mwenyezi Mtakufu Subhana wa taala ndiye Mungu anayestahili kuabudiwa si mwingine kalahat akasema huyo ya ayyuha almala aftuni enyi waheshimiwa wa baraza langu ni peni ushauri fi ambi kuhususu alahili kuhususu ala lango hile ni peni ushauri ma kuntu qati'atan amran hatta tashahadun sijakuwa mimi mwenye kukata uamuzi wa wa wote kwa kukata shauri lolote mpaka nyinyi mnashuhudie Kalu, wana bunge wana baraza wa kasema nahnu Mwishimi wa sisi ni watenda nguvu wa ulbaa ashiid na sisi kwa vita tu ni hatuwezekani kujidefende kujitetea kusema kutetea, kutetea wewe na utawala wetu hatutorudi nyuma kabisa wala amru ushauri na wewe utakapoona sisi tuko na wewe fahmuri madha taamuri hebu kaa ufikiri halafu uoone bora la kule ambacho niliambi. Tutotoke tukapambane naye Suleiman au shauri gani niliona hapo? akasema bi-Bilqis innal muluka itha dakhulu qaryatan afsadu. Uzoefu niliona nao ni kwamba watawala wanapoingia katika kijiji chochote kilichotulizana Ukiharibu. ukufanyia mapinduzi. Wakaza ndio wakao wakao wakatawala wakowatawala wakajibakisha wanataka kubakisha wajalu aizata ahaliha azilla na kuwafanya wale watukufu wa watu wa nchi wale waingia wakawa wanyonge wakadhalika na hivyo ndivyo watawala wafanyavyo lakini mimi wa inni mursilatun ilaihim kwenda hawa akija akafanya hivyo lakini mimi nitapeleka zawadi kwao ntapeleka kwa bihadia tnzawadi panadhiratum bima yaje almusalimu nione kitu gani wale nitakowapeleka watachorudi nacho watarudi na habari gani na majibu gani mazuri au mabaya falamma jaa sulaiman alipo ilewa sulaiman na njumbe yule alipewa zawadi kumpelekea kala alisema sulaiman ah, Atumiduna ni bimalin Hivyo nyinyi mnanyonyesha kunisaidia mimi kwa mali. Ah, fama atani Allahu khairum mimma atakum. Ikiwa hamna habari alichonipa mimi Mwenyezi Mungu ni bora kuliko alichokupea nyinyi. Bal antum bi hadiyatikum tafrahun. Lakini nyinyi zawadi zenu hizi ndo mnazojivunia. Irji ilaihi. Wewe mjumbe uleleta hii zawadi rudi nayo rudi nayo kawape wenyewe zawadi yao la kibala bijunudillatiqbalu Na sisi tunaweza kuangalia katika nchi yenu au nchi yao hao pamoja na jeshi ambalo hauwezi kupambana nalo wala nukhrijannahum biha azillatan wahum safirun na tunaweza tukawatoa katika nchi yao hiyo wakatoka hali ni wanyonge qa uliporudi ujumbe, alisema ya ayuha almala waliporudi nyumbwe kwa balqis huku nyuma suleimani alisema kuambia watu wa bazalake ya ayuha almala mwajumbe wangu ayukum ya atini bi arshiha kabla an ya atuni muslimin nani atakeweza kuniletea hicho kiti chake cha utawala kabla wao hawajaja hapa Kwani ni Nabii baada ya kuondoka ujumbe jumble yule alipata ali ufunoo ukamwambia kwamba huyu Balkis ameshajiandaa uko njiani anakuja pamoja na ujumbe wake kama ulivyomtaka aje ndipo alipoambia Nabii Suleimani alipoambia watu wa baraza lake nani ataweza kuniletea hicho kiti chake hicho anatotawalia huko kabla hajafika hapa قال افريت من الجن اكسم مجهول mmoja wa jini ana atika bi mimi nitaweza kukuletea kiti hicho kabla an taquma min maqamika kabla ya wewe kusimama hapo ulipokaa wa inni alayhi la kawiyun amin na mimi juu ya kiti hicho tu na nguvu na ni mwaminifu sitobadilisha chochote kilichoamo katika kiti hicho Ntakileta hapa kama kilivyo Kala alladhi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi kabla anta yartadda ilayka tarfuk akasema kijana mmoja mtaalamu wa kitabu kitukufu cha Mwenyezi na majina ya matukufu ya Mwenyezi akasema mimi mheshimiwa nabii sulaiman mtukufu mjumbe wa Mwenyezi Mungu mimi nitakuletea kiti hicho kabla an yata Tarfuk, kupwesa na kupesuka Ukipwesa kabla hujapesuka kiti kipo tayari farama raahu na kweli kabisa kupwesa na kupesuka kiti kilifika nabii Suleimani alipokiona kiti kimeshafikaameshatulizana mbele yake kala alisema hadha min rabbi. Hizi ni miongoni mafadhila za Mola wangu. Liabluani ili kunitia mtihani. Aashkuru am akfuru. Nitashukuru au nitakufuru. Wa man shakara fa inama yashkuru linamsi. Natashukuru basi anashukuria ya nafsi yake. Wa man kafara fa inna Rabbi ghaniyyun basi Mwenyezi Mungu hapunguki yeye. Ni tajiri Mwenye Mtakrima. Mwenye takrima za kila aina anatoa kuwa keremwa yake ka akasema Suleimani kuambia watu wake na kirula asha ndanganyeni huyu uzuki chake jaribuni kukifanya asijaka kijua nadhur tu angalie hata hatadi atawaweza kuongoka am takun minalladhina la yatadun au atakuwa miongoni mwa wale walikuwa hawafahamu falamma jaat qila Wakati kataba alipofika na ujumbe wake wakakaribishwa katika ukumbi ambao umepambwa vizuri katika jumla ya mapambo ni kiti chake bilqis kalat, kila la albilizwa a hakeza arshuk una kiti huko cha utawala ni kama hichi kiti chako qalat kwa kuwarefu aliku nao, akasema ka huwa kama ndicho hichi hicho kiti changu kama ndicho hichi sio ni kama hichi lakini ninavona ndio hichi sasa wa utina na ilm Nabii Sulemana tulipewa sisi ilmu, min kabliha kabla yakuna ya muslimina sisi tukawa islam yani Nabii Sulemana watu wake wao walio ilmu nzuri kabisa kubwa mpaka wengine ikafikia kuweza kukihamisha kiti hicho cha utawala kwa muda wa kukupasa na kuwapo. Na pia wamebahatika wame kwamba wao ni waislamu. Wasaddahu ma kana ta'budu min dunillahi. Lakini Balkis yamezuiliwa kumwabudu Mungu wa haki na kila ambacho alikuwa kikiabudu kinyume cha Mwenyezi Mungu ambao ni masanamu. Innaha kanat min qaumin kafirini. Kwa sababu Balkis alikuwa kabla ya kukutana na Sulaiman ni miongoni mwa watu ambao ni makafiri. Kila laha akaambiwa bibi bilqis kuingia kwenye saraha ingia kwenye stage. Falamma ra'athu hasibatuhu, sibatu hudja. Alipoyona stage aliedzani kwamba ni bahari ya maji na kuingia hivi hivi bila kukunja a waenda na karwanisha ngoza nzaka zuri. Wakashafata ansaqaiha an akaji ndipo akajikunjia kunjia aka funua miundo yake miwili ya, ya, mi ya mi miguu qali bi suleimani akamwambia mamawe waacha kujikunjua wa namna namnayo. innahu sarhum murradun hii He, stage hii mejengwa eh, kwa vioo marmar min kawarira ka marmara kaure qalat rabbi inni dhalamtu nafsi aka yejutia balqis akasema ah ewe mola wangu mimi nimeidhulumu nafsi yangu wa aslamtu ma sulaiman billahi rabbil alamin lakini kwanza leo mimesha selemu pamoja na sulaiman kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mola wangu pia nimesha selemu mimi nimeshaacha na hiyo ibada ya masanamu na moto nkadhalikwa kwa hivyo balqis alisilemu, Nabi Suleiman aka kwa mujibu wa taarifa za hadithi za mufasirina ni kwamba Nabii alimu alimwona Bibis. Na ile Triki aliyomfanyia ya kumkika katika stage la marmaro ili afune mguu yake, inasemekana kwamba Nabi Suleiman alipewa uchochezi na majini wakamwambia kwamba huyu, bibi huyo nen na, na majini huyu na kwa hivyo miguu yake ina manyoya na kwato kama punda basi nabii Muhammad akafanya vile ili akunjwe amuone ni kweli au hawa waseme lakini ukabainika kwamba si kweli miguu yake ilikuwa ina manyoya mengi kweli lakini sio kwamba kama ya punda ukweli ile mambo ni kwamba ni, ni binadamu haidhuru ale kwamba alizalika baina ya binadamu na jini lakini sura yake ilikuwa ni ya binadamu aliyakamilika wala kad arsalna ila thamuda akhahum salihah mwenyezi anasema kwa, kwa hakika tulituma tukapeleka mjumbe kwa kabila la thamuda ndugu yao sale aniibudullah fa idhahum fariqani yaqtasim saleh akawambia jamaa zake jamani Mwabuduni Mwenyezi lakini watu hao waligawika makundi mawili wakakhasimiana. Kala, akasema e nji? ya qaumelema tastaajilu na bi sayati alhasana enye jamaa zangu nyi mna nini nyie mnagawana kiasi hichi, na takaharaka adhabu ya Mwenyezi Mungu sije kabla ya rehema zake Laula tastaghfiruna Allah la hamumtaki hum muttakim samaa munzeengu ili tarhamuna illam karahima ja wa qalu attayarna bika jamaa'awa akamwambia nabii saleh kwamba sisi tumekorofesheka kwa sababu yako kuja kwako sisi tumetutia katika ukorofi kubwa nusi wa ma'aka na hao leo kuja nao wamenatutia nusi qad ta'irukum min Allah nabii saleh alimwambia ukorofi wenu watoka kwa Mwenyezi Mungu bal antum qaumun tuftanun bal ni ni watu ambao mnatiwa mtihani tu wa kana fi almadinat itisaturahati yufsiluna fi laad wala yuslihu na katika nchi hiyo ya nabii sale kulikuwa na vijana tisa wakorofi kazi yao ni kufanya fisali katika ardhi wala siyenye kutengeneza Kalu wakasemi taqasamu billah kulishanani viyapo kwa jina la Mwenyezi Mungu lanubayitnahu kwa ahadi ya kwamba tutamlilia gadi huyu sale wa ahalahuna na wafuwasi si wake thumma lanaqulanna liwaliye tukesha watu waambie jamaa zake ma mahalika ma ale sisi atokuepo alipo uliwa wa inna lasadiquna sasa nasema kweli wa makaru makara Walifanya vituko wakataka kumdhuru nabisalee kwa makar na makara na sisi tukafanya vituko vikakuwa tesa na kufitinia wa humla yashurun haliakuwa hawajui wakampiga ngamia wake msale ukaja upepo ukawaangamiza famurukaifa kana akibatu makrih angalia jinsi vilivyokuwa vibaya zilivyokuwa mabaya matokeo ya mwisho ya vituko vyao anadambarnaahum wa qaumahum ajma'in hakika sisi tulwangamiza wao na jamaa zao wote Fatilka kabu yote muhawiyatun bima in fi zalika la ayatan li qaumi ya'lamun ya asan yzingo basi nendeni mkaani majumba yao ni matupu ya matupu nyumba yao kwa sababu ya dhulma waliyofanya. Hakika ndani ya hayo kuna dalili zitosha, dalili tosha zinathibitisha kuepo na uwezo wake kwa watu wenye kutaka kujua ukweli. Wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqu. Tuliwaokoa wale waliouamini ambao walikuwa wanamcha Mwenyezi Mungu. Walutan na lutunae izi qala liqamihi aliposema kwambia jamaa zake ataatuna al-fahisha wa antum tubsirun Ivi na fama au na haliakuwa mnaona na fama kitendo chalewati haliakuwa mnaona watunao cho yenu ainakum lataatuna rijala cha nyinyi mnaangaliana wanaume kwa wanaume kwa matamanifu mindeni nisaki michana wake bal antum qaumuntajhalu lakini nyinyi ni watu wajinga kabisa bila kwa maana fama jawaba qaumihi illa anqalu hasa mizembo halikuwa jawabu ya jamaa zake lot isipokuwa wao kumwambia lot akhrijuu ala lot wa meshen watu wa lot min kariyatikum moyeposhadamchiinwi na uanas yatathahharun kwani wao ni watu walio taharika naam fa anjayna mizembo asema tulemoko ala lot wa na jamaa zake walioamini Ila huwa isma kwa mkeo ambaye qaddarnaha tulin kusyam qadiria min alghabirin aw katika watakobakia ndani ya mangamivu kwa sababu ya khiana yake alimfanyia mume wake mtumili wote Na amtarna juu ya mvua. juu yao huwa fasaa amtarul mundarin mno. Wa wanvua ni mvua hiyo ya watu waliohofisha maovu wasikhofu Quli alhamdulillah sema muhammed. Sifa zote anastahika Mwenyezi Mungu. Wa ala ibadihi alladhina istafa. Na amani iwashukie wajawaki Mwenyezi Mungu ambao amewachagua. Allahu khairun amma yushrikun. Allahu khairun amma yushrikun. Ibi Mwenyezi Mungu ni bora au hao wao washirikina? Amman khalaqa samawati wa wal wa anzala lakum min samaa Bali Mwenyezi Mungu aliumba mbingu na ardhi akateremsha kutoka upande wa ni maji, fa ambatunaambia hada'i tukaotesha kwa maji hayo, bustani mbalimbali dhaata mbali. bajati nziny kuputia. Ma kana lakum an shajaraha, hamku ina uwezo wa kuwatesha miti ya bustani hizo. Aa ma Allah. Hebu niambieni, kuna Mungu pamoja na Mwenyezi wa haki bali hukao mu yaadiluo bali wao ni watu ambao wanamlinganisha Mwenyezi na viumbe wake. Wa Amma ja'ala al-ardh tarara. Ye ardhi mtulivu. Wa ja'ala anhara. Na akafanya pembezoni pembezoni mwake mito ya maji baridi na maji chumvi. Wa laha rawasi'a ardhi hiyo majibali nanga wajala baina albahrain hajiza akafanya munyezungu baina ya bari bari na mahari maji chumvi akaifania hajiza kizuizi a ilahu ma allah Ivi pamoja na munyezungu yuko mungu mwingine bal aktharuhum la ya'lamu bale wengi wao hawajui amman yujibu almutarra idha da'a bal munyezungu ambaye anaitikia maombi yaoni wa wa wa shida wanapomuomba wayakshifu na anaanayondoshia shida wayaji na khulafa naanaywafanya viongozi ardhi wa duniani a ilahum ma allah imekweli mnahamia kwamba kuna mungu pamoja na wa haki qali ma tadhkarun ni uchache na wakukumbuka kwenu amman yahdikum fi dhulumati al-barri wal-bahri hebu niambieni yule katika viza vya na baharini wamnyursulu riah anaypelekena upepo ushiram baina ya dai rahmatake upepo unyikutoa furaha kuleta furaha mbele ya rehema zake a ilahu ma allah evyo kwa mungu kwa mzungu haki taala taala allah wa ma ushriku ametukuka mnyesungu kwa kuwepukana na kile anachomshirikisha amma yabda'u al-khalqa thumma yu'idu ibu munyezingu ambae anaanzisha umbo kisha kunukerejesha wa man yarzuqukum min as-sama'i wal-ardi naambaya nakupeneziki kuzitakazo mbinguni na ardhi a ilaahun ma allah ibu pamoja na munyezingu kuna mungu mwingine qul hatu burhanakum mwambie hebu leteni dalele zenu in kuntum sadiqin ikwayin kula yaalamu man fi samawati wal ardi al ghaiba kwa yuwa, wa an hakuna anajua katika viumbe walioko mbinguni na ardhini hakuna anajua siri ila allah ismuko munyezim. wa ma yushir yashuruna wa na hawaju aiana yubathuna lina lini hawaju lina watukfuliwa balid daraka ilmhum fi al akhirah bal peleka yao kutaka kujumbo mambo ya akhirah balhum fi shaki lakini hawa bado wanakuwa wao ambao wa dona shaka to minha kutokana siku hiyo balhum minha amun tu lakini waone kutokana habari hiyo ya ya kiyama wao ni vipofu waqala alladhina kafaru aitha kunna turaba na wanasema watu makafiri hivo sisi tukishageuka mchanga wa waabaa na mababa zetu a inna la mukrajun nasu sisi, kulese sisi tutafuliwa laqad waidna hadha nahnu wa abauna tulikashaganiwa haya sisi na mababa zetu min kablu hapo nyuma hizi ah, ndio habari zilizokuwa zikukeruliwa wakafiru nasema hivyo in hadha illa asatir Wanasema awalin wana sema kwamba hii habari hii yakufuliwa ina ku, kulipa haikuweziakuwa ni hadithi za watu wa zamani Mwenyezi Mungu anakataa hilo. Anasema: "Qul Muhammad. Siru fila arfi fandhuru. Nendeni mkatembee katika dunia, muone kaifa kana aqibatu al Namna yalivyokuwa mabaya matokeo ya mwisho ya watu wa hao. Wala tahzana alayhim, wala taku fi dhayq. Wala juu jao wala takun fi dhayqim mimma yamkurun." wala usiyukawa ndani ki ki yaakov, idaikin, ya dhiki kabisa ukanzike nafsi yako kutokana na vituko vyao wala takufi udhaikini mma yanukuru usijitiriiki na sanilako kwa sababu ya matendo wanayofanya Wayakuluna yakuluna mata hadha al in kuntum sadikin husema wao ni hadi lini ahadi hii ya kufufuliwa wa nyinyi kweli qul wa asa asa yakuna radifa lakum ba'dhu alladhi yastastajilun wa kwamba nyinyi mnaharakiisha lakini inawezekana ikawa yashafika kwenu nyinyi baadhi ya dalili za siku hiyo ambayo mnataka nyinyi haraka kwere ikawashafika dalili zake kwenu wa inna rabbaka lazu fadlan 'ala an-nas wa la yashkuru Hakika mula wako hu pamoja na wajawake anawajua vizuri na ni mwingi wa fadhila juu yao ni mwenye fadhila nyingi juu yao lakini wengi wa watu hawazishukuru ni mazaki Mwenyezi. Wa inarabbaka la yamatkin sudurhum lakini haydhur mwenyezi anayajua yale yanafichwa na zao wama ywalenuna na yanawadirisha na vitendo yana vyao ma min ghaibatin fi wa wal na hakuna kilichumba likisichoonekana katika mbingu na ardhi ila fi tabimu mubini isipokuwa ki por yake ki na uhakika wake katika kitabu cha uwasi cha alaw mafuud in hadha alquran yaqissu ala bani isra'il hakika kisimu hichi cha quran kinanzilia kwa simlia bani isra'il akthara alladhi hum fi yahtalifun kinawasimzia mengi katika yale ambayo wao ndani yake wanatafautiana tofautiana katika kuyathibitisha na kuyakanyusha wa innahu laudan wa rahmatun lilmu'minin hakika ya habari hii ni mwongozo na ihsani kwa waumini Qur'ani ni mwongozo na ihsani kwa waumini in rabbaka yakdhi bainahum bi Mola wako atahukumu baina ya wao wapinzani wakanushaaji atawahukumu kwa hukumu yake aliyoshaipanga wahuwal azizul hakim na huwa alazizul alim nezemgoya alazizul ni mshindi na mjuzi fatawakkala ala Allahi. nitegemee mwenyezi inaka ala alhaqql mubin kwani wewe ulicho uli, uli ni ukweli uliowazi usiwana usiwana Innaka la tusmi'a al wala wa la tusmi'a idha Wewe hutaweza kuwasikilisha maiti wakasikia mawaidha wa la tusmi'a suma wala hutaweza kuaskilisha vizivi adua wito, idha wal-law wakati akichekupa mgongo. Kiziwi akichekupa mgongo huna kumfanya akakusikia. Wama anta bihadi lawmi andadalatihim intusma illa man yu'minu yu biayatina fa hum Na nahuku wewe mwenye munadaraka au yukumu la kuongoza vipofu na upotea kwao huku wewe mwenye munyukulazimishwa isipokuwa kumongoa ambaye anaamini intusma illa yu'minu yu biayatina Huna uwezo wa kumwongoza sokoni ya Amini mean i said muslimu na ambao ni islam wa iza waqa alqawl alayhim mzisema wakati ile thibiti neno la kiyama juu yao aharajna lahum daaba min alard tukallimuhum tutatolea mnyama kutoka ardhini ni atakayekuja sema na wao amoeleze kila mmoja miongoni mwao hukumu yake hapa hapa duniani kabla hajaondoka asemekana katika hadithi kuhusu mnyama huyo kwamba atatoka mnyama huyo ambaye ana sura ya angamia semwe yake mbele na ana sura ya farasi semea yake nyuma na usoni, posona sura binadamu na atakuwa akisema akiwatia mchoro wa raiti wale watu ambao watakuwa wana alama ambazo ataziona yeye nyama huyo alama hizo alama ya kafu huyu ni kafiri atamtia raiti ya kumpa huyu nituwa motoni na alama alama ya mimu, atatia alama ya raiti kwamba huyo mtu peponi nasemekano hiyo habari kuhusu mnyama huyo nyama ambaye mwenyezi anamsimilia kwamba atakuja ikishadhibiti siku ya kiyama kuwa ka, imeshafika basi adamtoa mnema huyo aje kufanya kazi hiyo hasa mwenyezi Mnyama huyo tukalimhumu atasemana wao anan nasakanu biayatina ila yu, yakunu kwamba kuna watu ambao aya zetu hawazikiniishi hawaziamini basi hukumu yao itabainishwa hapo hapo duniani kabla ya kuondoka kwenda akhera wa yomna shuru min ummatin fawja na ikumbuke siku tutakao kukusanya katika kila umati kundi la watu wa matone na kundi la watu wa peponi kundi la watu wa matone memman yukadhubu ayatina katika wale walio kadhibisha ayatuu fahum yuzauuna ba watagawiwa makundi kwa makundi hata idha jau, mpaka upaka atakapokuja hata idha jaa mpaka atakapokuja kada Mwenyezi Mungu atawaeleza akadhabu tum bi ayati wala biha ilma amma dza kuntum ninyi ndio wale ambao mlikadhibisha aya zangu bila kuzijua vilevile uhakika wake na wela hamko zizingatia inaposhtahi bila ma kwa hamko uzheshimu amma dza kuntum tamalun. au kitu gani mchokwa mkifanya yeye hasa ni kitu gani waqa alkaulu alayhim bima zalamu bal hili litathibiti neno la adhabu juu yao kutokana na dhulma walioifanya wa la yantakun ya kwa hiyo wao hawataweza kuzungumza alam yaraw anna ja'alna al liyaskunu fihi hawaoni kwamba sisi tumeufanya usiku ni wakati wa kupumzika wao wa mubsira tumfanya mchana wenye kuangaza ili waone njia za kutafuta maisha Inna fi zalika la ayati Hakika ndani haya kuna dalili zawazi liqawmi yuminuna kwa watu ambao yuuminuna wanaamini Wa yawma yunfakhu ikumbuke siku itawpolezwa parapanda panda tafaze ama mfi samawati ama fil ardi wa viumbe walioko mbinguni na ardhini Ila man shaa Allah isipokuwa ile itaka kuhifadhiwa wa kullun lakini viumbe wote wataijia siku hiyo hali ya kuwa nidhalili kabisa wataral jibala tahasabuha jamidatan ukiona milima na miamba utadhani ni migumu kama kawaida yake wa hiya tamurru siku hiyo majbali hayo na miamba milima hiyo na miamba yatakuwa yanapeperuka kama mawingu sunna allah alladhi atqana kulli shay'i hicho ndio kitendo cha mwenyezi ambaye amebiti kukijua kila kitu Innahu khabirun bima ta'malun ye mnyezimu nguo mjuzi wa yote mnokuwa mkifanya man ja abil hasanati falahu khairun minha mnyezimu kwa sema atakaye jema atapata malipo ya wema mfano kama hilo au zaidi kuliko hayo wema lo fa wa hum min nao watenda mema hao kutokana nafaza ya siku hiyo watakuwa kataka amani wamnjaa bisayati na atake kuja na tendo la wovu. fakubatu juhuhum fi nah watasungizwa ndani ya moto hal tujizawana illa ma kuntum tamalun kisha wambiwe, ye mtaweza kulipwa nyi hamtolipwa isikokuwa yale yale mlio kwa mkiafanya innama umirtu an aabuda rabb hadhihi uh, al-bada min waambie wa watu wako waambie jamaa zako inama umirtu akidum min amrish wa ana aabuda rabb hadhihi al-bada bwana wa mji huu wa maka alladhi haramaha wa lahu kullu shay Mula ambaye ameupa utukufu mji huu na ambaye mwenye umiliki wa kila kitu wa umirtu an akuna min almuslimin mimi niwe katika waislamu wa an atlu alquran waambie mimi nimeambiwa nisome quran faman yatada fa inma yahtadi li nafsi. mwenye kuongoka ataongoka kwa ajili ya nafsi yake wa man fa ana min na atakayapotea waambie mimi siku lazimishwa kwenu kuwafanya waongo mimi nimepelekwa miongoni mwa wajumbe wenye wa kuhofisha. Waqul alhamdulillah sayurikum ayatihi. Wa qul alhamdulillah sifa zote ni zake Mwenyezi Mungu. Sayurikum ayatihi atakuonesheni dalili zake. Fa ta'rifuna am tazjua wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malu. Nawele hakuwa mula wako, Mwenye kwa akaepukana na kwa kwa kina yale yote ambayo mwenyinyi mnayafanya yale mema na mabaya na akaandaa malipo ya kila mmoja katika matendo yake aliyotenda ya mwenye kutenda mabaya tu atapata mabaya mwenye kutenda mema tu atapata mema na mwenye kutenda mabaya na mema atapata malipo ya yote hayo kulingana na hali yake ila atakapodirikiwa na fadhila za mwenye Mungu اللهم ادركنا بفضلك وارحمنا بإحسانك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين